zenbaki batzu emaiteko, zenbat Euskal preso politiko dira gaur egun, Estatu Frantxesean zenbat dira eta guti gora zenbat presondegitan? Beraz, gaur egun badira dira idurun eta idurugu eta mar bat preso. Uh, Lauro gai Frantxese uh, presondegiratuak dira, hauetan amasai emazteak dira eta hauek ekzazpi presontegian uh, presoan degitan, dira, eta irurrogeita lau gizonak dira, uh, hogeita bat presoan degitan, xaka banatuak. Beraz badira, uh, presoak xaka banatuak dira, hogeita lau presoan eduta edo eta hogeita sortzi reten genuke, zenta presoan degi banatuak ba dira, ez gizon eta emazte, beraz hogeita sortzi presoan degitan, xaka Uh, idei bat egiteko ere uh, xaka banaketa horretaz. Uh, iru preso hande egiten uh, bakar bat bada, hau da, uh, bapom, uh, muje eta jeon momentuz. Uh, beraz, presoak isolatuak, eh, kolektibotik isolatuak jenda ikusten dute, baina Euskal Preso Politikoen kolektibotik isolatuak dira. Beraz, hama bi presoan degitan bi preso euskal preso dira, bederatzi presoan degitan euskal preso, eta bost presoan degitan lau euskal preso baino gehiago, uh, gehiago dira. Eta urrunketaz nintzatzeko, gaur egun uh, bost preso uh, mila kilometrotan uh, presoan degiratuak dira, Ogietabederatsi préchaux bederatzi de un eta 1000 km en artean. eta a Mekka préchaux eta bederatzi kilometro artean. de 100 uh, km en arrière la sort va dugudia danika francienne especitera to accident après chaux en herdia et des sorties eta bederatzi baizik la urun dira otan di bera o dira da lanuza eta monde marchaneko préchaux de gueta Erraiten zinuten bosturte pasadirelai haieteko konferentziatik eta egoera ez dela aldatzen. Gauk, egin nuen erakutsi jadiografi uh, honekin eta zigorgoi askoetxearen asko ibangoi uh, askoetxearen anaiarekin, uh, be, erakutsi ez dela deuse aldatu azken uh, bosturte itana, eta gure kesa erakutsi nahi dugu eta galetzen dugu gauk gobernamentu sozialistari belanean astea, baito ino sortzi hilabete eh? gobernuak bere zelatuko da sortzi hilabetetan lehen garitzak betira sortzila beteren buruan. Egaletzen dugu belanean hastea, de be presondegiak uh, presoak batuz eta urbilduz uh, Euskal Eji da. Uh, balintzapeko askatasuna alohtzen aldutenek askatuz, preso, uh, eridiren presoak askatuz, eta ez bizi balintzako betuz aurroko gean uh, presondegietan. Gure gaurko alda jikapena, eta gaur ere daitu izan nahi dugu, urgiaren uh, uh, hobaita batean gau bat antolatzen dugu, eta uh, eta hortan gure lan ardatzak ditugu, beraz dudan hilabeteko kampaina eta eta mobilizazio desberdinak orkaztuko ditugu. Beraz, gau aldi importanteak guretzat hogeita batat.